41. fejezet 1918. március 22 -e. Egész héten csöpögött az eső a tenger felől szakadatlanul érkező sűrű kötfelhőkből, amelyek szintelenné mosták a várost. Ezen a napon azonban kissé felszakadozott a felhőzet, és amikor a nap előbújt, apró szívós lilarügyek váltak láthatóvá a fákon. A szárgátten frissen festett házai fehér, sárga és zöld színben ragyogtak. Minden gondtalannak tűnt, amikor a köd végre felszállt. Mintha a fény is azt a hírt akarta volna megerősíteni. Hogy Oroszország kilépett a háborúból, miután beleegyezett, hogy megszerzett területei egy részéről lemond a németek javára. Ez nem azt jelenti, hogy hamarosan véget érhet ez a szörnyűség. Berta nem tudta biztosan, hogyan függ össze az egész, és már nem beszéltek minden áldott nap a háborúról, amikor az újságokat olvasták. Úgy éltek, ahogy azelőtt is, a hajók a tengeren voltak, a legénység túlélte az utakat. Ezen a reggelen haná és Berta együtt indultak a hajózási társaság irodájába reggeli után. A Strandgaten zsúfolt volt, bicentettek az ismerősöknek, és megálltak egy kisebb csoport mellett. A bámészkodók az utca közepén rostokoló, rozogakocsi kocsi körül verődtek össze. Egy törékeny, ötüléses automobil volt, amely rendszeres útvonalon szállított utasokat, és a sofőrön kívül négy utas számára volt benne hely. A sofőr a nyakát vakargatta, és azt mondta a bámészkodóknak, hogy turistákat szállított két házas párt, akik nottodemben szálltak meg, de ezt a vidéket is látni szerették volna. Kiderült azonban, hogy a benzinpótló, amelyet a tankba töltött, nem igazán megfelelő a motorhoz. Ez idáig fokozatosan adagolta a benzinhez, ám az autó mostanra egy tapottat sem mozdul. Mielőtt tovább mentek, Hanna azt tanácsolta a sofőrnek, hogy a helyi gépészeti műhelyben a hogezőn Mekaniszke Werksteadnél tisztítassa meg a motort. Egy férfi elkeseredett sóhaj kíséretében közbevetette, hogy a sofőr nem megy sokra Brumenez asszony tanácsával, a városban ugyanis képtelenség benzinhez jutni. Hana délután három óra körül kapta meg az üzenetet, miszerint a Wemborg elszakadt a konvojtól, amelyben haladt. Berta néhány pillanatig dermetten állt az első emeleti iroda közepén, majd hirtelen úgy összeszorította a melkasát a rettegés, hogy le kellett ülnie. A konvolytól való elszakadás még nem feltétlenül jelentett bármit is. Sűrű köd van odalent, mondta hana. Hol van a hajó? Úton Penzánszéből Bresztbe. szé Konválban van. Tudom, Berta hangja élesen csengett. Nem akart a válaszra várni, nem akart itt ülni ebben az irodában, mit sem tudva, nem akart Hánával beszélni. Csak az üzenetet akarta hallani, hogy a köd felszállt, és a Vemborg visszatalált a komboyhoz. Azután megkéri Pedert, hogy dolgozzon nekik a földön. Bármit csinálhat! A kis író asztalánál ült. Gyűlölte a háborút, a szenet amelyet szállítani kellett. Gyűlölte a németeket és tenger alatt járóikat. Egy bő órát vártak anélkül, hogy új hír érkezett volna. Egyikük sem mondott semmit. Berta nem bírta rávenni magát, hogy megkérdezze, mi jár Hannah fejében, csak azt akarta, hogy Peder életben legyen, és szégyelte magát, amiért csak rágondol. A legénység többi tagjára pedig nem de az ő anyjuk még semmit sem tudott a ködről és a konvojról. Megyek, járok egyet, szólalt meg. Jársz egyet? ismételte meg Hana értetlenül. Igen, képtelen vagyok itt ülni. Szóval képtelen vagy rá. Hana dühösnek tűnt, vagy inkább csalódottnak. Senkinek sem segít, ha mindketten itt ülünk. Nem. Ha tényleg így gondolod, akkor menj csak, mert én meg nem akarok mást, mint itt ülni és válaszra várni. Csak azt akarom, hogy teljen az idő, mondta Berta. Persze, menj csak, ha hát teljen. Berta felállt és elhagyta az épületet. Anélkül, hogy tudta volna, hová tart, átkelt a hídon. A düledező csónakházak... Az új villák, a régi, de jól karban tartott házak mellett gyalogolt lent a vízparton. Egészen az egyik legtávolabbi sziklaszírtig, ahonnan tiszta időben el lehetett látni vibráncőig. Most azonban újra beborult az ég, és ismét sűrű köd gomolygott a tenger felől. Istenhez fohászkodott. Édes Istenem, mutas könyörületet mindenki iránt a Vemburg fedélzetén. Újra és újra ezt a mondatot ismételgette, miközben leért a tengerhez, ahol egy uszadék fára rogyott, amelynek a törzsét simára koptatta a víz. Az öböl végében egy félig kiégett hajóroncsot vett észre. Különös módon szélcsend volt, így nem fázott. Mégis merevnek és esetlennek érezte a tagjait. Már nem volt fiatal. Néhány hét választotta el az 54. születésnapjától. Egy ideje nem volt ismeretlen számára ez a merevség, ahogy a bal csípőjét gyötrő fájdalom sem. Berta a roncs felé fordította tekintetét, amely már hetek óta ott feküdt. Nyomorúságos látvány volt, nem is akart oda pillantani, mert azonnal hatalmába kerítette a nyugtalanság. A tengert akarta nézni. Ugyanakkor bosszantotta az ostoba babonásság és a gyerekes képzelődés, amely időről időre egész élete során felbukkant. Mintha egy leégett roncs látványa bármilyen hatással lett volna arra, ami a Venborggal történt. A büszke hajót akarta maga előtt látni, és a legénység megkönnyebbülését, amikor visszatalálnak a konvolyhoz, és folytatják az utat Brest felé. 1915-ben vásárolták meg az akkor még Dorotea nevet viselő hajót. Hanával azonban úgy döntöttek, hogy átnevezik Vemborgra. 1904-ben épült, az Arendáli Fevig vashajógyárban. Berta pillantása mégis a roncsra siklott. A halászhajó nem volt különösebben nagy, de felépítménnyel és kormányállással rendelkezett. Partra húzva, az oldalára borulva feküdt az öbölben. Lehet, hogy felgyújtották? Nem tudta, kié volt. Nehézkesen felállt, és a roncs felé indult. Az oldalán tátongó nagy lyukon keresztül egyenesen belátott a sötét belsejébe. Újra hallotta a saját hangját, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mederből ügyes szakács lett, kedvelték a társai. A háta és az ujjai továbbra is merevek voltak, de soha nem panaszkodott. Berta azon tűnődött, vajon elmondta -e neki, mennyire büszke arra, hogy ilyen nagyszerűen helytáll a fedélzeten. El fogja mondani neki, amikor legközelebb találkoznak. Ahogy azt is, hogy fiaként gondol rá. És amikor hamarosan visszatér a hajózási társaság irodájába... Hanál jó hírrá várja majd. A köd mindent elcsendesített. Nem hallotta sem a hajógyárból kiszűrődő kalapálást, sem a sirályok rikoltását. Arra gondolt, hogy természetesen nem fog bebújni a hajótesten tátongó lyukon. Azután mégiscsak megtette. Ahogy lehajolt és belépett a roncsba, a kabátját összekormozta az előszkösödött fa. Odabent túlságosan sötét volt, összegörnyet, nehogy beüsse a fejét valamibe, ami felette van. Miután a szeme hozzászokott a sötéthez, sikerült kivennie néhány keresztbe fordított deszkát és egy acélhuzalt, amely összetartotta a hajó oldalát. bent azonban semmit sem talált. Valószínűleg mindent eltávolítottak, ami értékes volt. Megnyikordult a lába alatt a fa a hajótest pedig egy árnyalatnyit nyit megbillent. Meglepő módon nem érezte különösnek, hogy ott áll, mintha a peder miatt érzett rémület illet volna ehhez a helyhez. Észrevett valami világosat, és a fehér bádok bögréért nyúlt, amely a zavaros vízben lebegett. Egy kék horgony volt az oldalára festve. Peder, gondolta, és azután... Nem várakozhatok idebent. Kimászott a lyukból, és odakint megállt. Sötétedett. Hallotta a hullámok apró fodrozódásait, ami azt jelentette, hogy feltámadt a szél, a köt hamarosan felszakadozik. Ő is olyanná vált, aki rettegve várja a hírt a sajátjairól. Ahogy a nők ezrei szerte Európában. Este kilenc óra körül örömteli, ide némileg zavaros üzenetet kaptak a Vemborg kapitányától. A megkönnyebbülés eleinte úgy hatott, akár a tiszta fény. Megölték egymást, és Hána olyan összevissza beszélt, hogy Bertának nevetnie kellett. De vajon. Az egész legénység túlélte? A Vemborgot a német UB-55 tenger alatti járó robbantotta fel egy kis sziget, ő mellett, Franciaország nyugati részén. 1345 tonna szén utazott a fedélzeten, amikor a hajó elkeveredett a konvojtól, amelynek meg kellett volna védenie. A köt sűrű volt, mint a tej. A Vemborg egyedül sodródott, a Fekete tenger alattjáró pedig úgy közeledett a vízből kiemelkedve, akár egy hatalmas cápa, Rálf venninger főhadnagy parancsnoksága alatt. Berta érezte, ahogy émejegni kezd a fejében felvillanó képektől. A hajó megtorpedózása előtt a legénység átszállhatott a mentőcsónakokba. Két mentőcsónak. Berta tudta, hogy néznek ki, hollógnak a fedélzeten. Látta őket maga előtt, ahogy leengedik őket a ködben. Mentőcsónakok. csónakok. A szavak összekeveredtek. Mert egyszerűen képtelen volt felfogni, hogy a két csónak elszakadt egymástól, és amikor újból egymásra találtak, egy ember hiányzott. Peder Olszen, a hajószakács. Az utolsó üzenet utáni első órák, táviratok és telefonhívások zűrzavarában teltek. A hajózási társaság több alkalmazottjának jelenléte megakadályozta, hogy Hána és Berta a peder miatt érzett rettegésükről beszéljenek. Mi történt vele? Merev teste a vízbe esett? Nem tudta megragadni a kötelet vagy a mentővet, amit valaki odadobott felé? Egyszerűen eltűnt a kötben? Berta igyekezett hígatnak tűnni. Nem vethette magát sírva a padlóra, mintha peder anyja lenne. A legénység többi tagja megmenekült, és biztonságban voltak. Peder valójában sosem félt a víztől. Ugyanakkor sosem álmodozott arról, hogy hajón dolgozzon. Talán nem is volt az a kalandoralkat. Berta képtelen volt a feladataira koncentrálni, és Hanával sem tudott beszélni. Émeigett. Úgy éreztem, mintha valami nyúlós, ragacsos dolog ült volna meg a torkában. Tudta, hogy nem szabad kapkodnia. Nyugalmat sugalva, egyenletesen kell lélegeznie. Arra a képre kell a fejében koncentrálnia, hogy peder visszatér hozzájuk. Mégis ide-oda rohangált, leszaladt a lépcsőn a földszintre, majd újra fel, kettesével szedve a fokokat, azt kérdezgetve, hogy telefonálte valaki, érkezette újabb távirat. Amikor végül egyáltalán nem tudott uralkodni magán, bement a mosdóba, ahol remegve zakogott. Azóta alig beszéltek róla. Pedert soha nem találták meg. A legénység többi tagja nem emlékezett arra, hogy látta volna őt a mentőcsónakban, amelyben ők maguk tartózkodtak. Azt hitték, a szakács a másik csónakban ül. Talán a hajó konyhában volt, amikor a német főhadnagy elrendelte a Wemborg megtorpedózását. Semhana, sem Haná, sem nem hibáztatta a másikat. De nem tudtak együtt gyászolni. Arra is képtelenek voltak, hogy nyilvánosan kimutassák a bánatukat. Nem tudták, milyen szerepben kellene viselkedniük. Mint anyák? Ha jó tulajdonosok? Nem lenne furcsa, ha két idősödő, jómódú nő ilyen elkeseredetten gyászolna egy halottat egy olyan háborúban, amely milliók életét követelte? Amikor a nagy háború novemberben véget ért, a hajózási társaság pedig az összes hajóját elvesztette. Egy valami volt, amit Berta mindennél jobban megbánt, pedig azt, hogy képtelenek voltak arról beszélni egymással, mennyire hiányzik nekik, Peder. És hogy nem vettek részt a megemlékezésén, amelyet Peder családja tartott. Küldtek egy szép koszorút, kifizették a halotti torköltségeit, de elfogadták az apa kérését, hogy ne legyenek ott. Így Olsen Olszen egymaga lehetett a gyászoló szülő. De ott kellett volna lennie. Zokognia kellett volna pederért, mindenki szeme láttára. Mint egy anyának. Ott kellett volna állnia mellett. Egy himnuszt énekelve pederért. Mindenki füle hallatára.